Tak dnes probereme vlastně stupně procesu probuzování, se dá říci. Hm? My v této tradici, se, v nedualistické tradici, se vlastně probuzujeme tím, že se vracíme do. To je jeden z těch paradoxů, které se učí všichni praktikanti Zenu, my se vlastně vracíme k tomu, co skutečně jsme. A co skutečně jsme v této tradici yogačáry, v tradici třetího hm? točení kola dharmy, je vlastně pochopení mysly jako takovosti. Mysl je ve, svém, ve své podstatě, je nedualistická, ale ten dualismus, kterého jsme svědky v minulých existencích a v této existenci. Ten je vlastně výtvor mysli samotné, proto yoga čára se tež nazývá Čitamátratá. Vlastně kromě mysli žádný základ naší zkušenosti neexistuje. A tradičně, teď se nebavíme o madiámice, tradičně prázdnota se dá jedině vysvětlit jako prázdnota něčeho. A něco tam musí být, aby se mohlo vyprázdnit. No a to něco, co tam je, a hej, vlastně jeho práznota je jeho přirozenost a proces probuzování je proces poznávání skutečné mysli. Jestliže skutečná mysl se věví, v této tradici se to nazývá penčie, což znamená vlastně to původní probuzení. A to původní probuzení, jak jsme se učili, je jenom na základě toho, že pochopíme své neprobuzení. A neprobuzení je naše nevědomost. Nevědomost toho, co vlastně je naší, naší skutečností naší přirozeností, hm? aby podle této tradice, jak mnoho Mahajánových sutr učí, kromě jiného Shreymala eh, eh, sutra a tak dále, která vysvětluje, že vlastně eh, to, co je skutečná podstata mysli, to, co je skutečnost mysli, to se preměňuje v šesti sférách existence na základě nevědomosti. A to, co se vlastně preměňuje, to, je, to může existovat, jak jsme se učili, jedině na tom původně čistém, základu našeho myšlení, které je, odráží vše jako zrcadlo, které stejně jako prázdný prostor může vše přijmout bez rozlišování a jelikož rozlišování je na základě vlastně eh, té, individualizující mysli, které se říká manas, hm? což je kontinuita naší mysle, o tom se budeme učit tež. To je vysvětleno z mnohých aspektů v tomto traktátu. Ta mysl, která je vlastně individualizující mysl, no, ta má za objekt vlastně tu mysl, ve které se skladují hm, naše minulé zkušenosti. Hm, mysl, sklad. No a ta mysl, sklad hm, může skladovat, protože za prvé je Důsledkem minulých činů, a, a, a za druhé, vytváří realitu na základě těch minulých činů, proto a tím hýbe naší myslí, která vlastně původně byla nehybná, nebo nehybnost je její přirozenost. Přirozenost je její základ, a bez toho základu. Žádná existence a žádný proces probuzování, žádný proces opaku probuzování, proces karmických pout nemůže být vysvětlitelný, protože podle buddhismu vše, co je, je obsaženo v mysli. Mysl je předchůdcem všech fenoménů a všechny fenomény tvoří, tvoří, náš svět. Kvůli náš svět podle myšlení a myšlení je vlastně individualizace mysli, která žádnou původně individualizaci nemá. A ta individualizace mysli, no to je její kontinuita. Teď ehm, Text tvrdí, že první stupeň procesu dosahování probuzení, hm? tomu se říká dosahování probuzení, je můj překlad toho, čemu se říká v textu Ady. Ady znamená vlastně začátek, čili vracení se do začátku. Hm? Proces probuzování v této tradici je dosahování probucení, je vracení se k začátku. No a vracíme se k začátku tím, že vlastně jdeme od konce. Konec to je co? To je náš stav. My jsme v konci, protože nevidíme vlastně jak z čeho ta nedualistická mysl, jak se stává dualistická, to my nevidíme. Ale jelikož věříme, že existuje něco, co nám umožní probuzení, co nám umožní čistotu. No a tak, první krok k, k probuzení je, že nenecháme tu akusalačita, nezdravou mysl, která nám škodí a škodí bytostem, my ji eh, zastavíme doslova. My ji nenecháme pokračovat. Zastavení v čínštině prekládá vlastně šamata. Hm? Jelikož jsme koncentrovaní, aby jsme byli koncentrovaní, potřebujeme bělou pozornost. A jestliže máme bělou pozornost, tak my vidíme, že myšlenka, která nám škodí, je něco, co do té mysli nepatří. A tím pádem my vlastně tím, že víme, hm, že existuje něco, co je eh, nad, co je nad stavem nečistoty, nad stavem poskvrnění, no, právě proto, že si to uvědomujeme, my nenecháme, aby poskvrněná mysl měla v nás pokračování. Ovšem, my si můžeme myslet, že jsme v tomto prvním stupni, ale tento, i tento první stupeň cesty za probuzením není tak snadný, jak si můžeme myslet. Hm? Protože bez to, že si uvědomujeme, že máme škodlivé mysli, my ještě nejsme ve stavu, aby na základě víry a, nebo na základě eh, přímého poznání toho, co objektem zašpinění nemůže být, my okamžitě tu mysl, která nám škodí, zastavili. Hm? My nemáme ještě tu disciplínu, která nám to umožňuje. Právě proto i tento první stupeň procesu probuzování není tak lehký. My sice zastavíme, jestliže máme jistou disciplínu, jestliže máme uvědomění, jestliže máme jistou koncentraci, jestliže máme jistou moudrost. My nedovolujeme, aby neblahé myšlenky, které škodí nám, i bytostem pokračovaly, ale tato disciplína v nás ještě je na základě představy, že je to nějaké ego, které má tu disciplínu, že nenechá tu neblahou mysl pokračovat. A právě proto my vlastně začátečníci v procesu probuzování, my, striktně řečeno, nejsme ani v tomto prvním stavu probuzování, kdy jsme si plně vědomi, neblahé mysli a okamžitě ji zastavíme. Proč? Protože ačkoliv eh, my eh, jsme možná pochopili, že to zlo v nás eh, nám škodí, přesto eh, nemáme buď tu víru nebo disciplínu nebo tu koncentraci uvědomění, aby jsme ji zastavili. A mnozí z nás ji nechávají pokračovat No a děláme tím pádem i neblahé činy, které nám neprospívají, neprospívají i ostatním. No a nejhorší je, že jestliže jsme nedosáhli ani tohoto pochopení tohoto prvního stupně v procesu probuzování, že zastavujeme neblahé myšlenky, ti, který to nedělají, ty nemají ani vyčítky, protože eh, nemají víru, nemají uvědomění, nemají to eh, pochopení základu probuzení. Jestliže pochopíme ten základ probuzení, pochopíme též naše neprobuzení a stydíme se. Protože tento stav se stává ten, kdo zastavuje neblahé myšlenky. Tyto neblahé stavy se stávají objektem studu. Hm? Studu, protože člověk se cení sám sebe jelikož ví, že v sobě má princip probuzování a protože má tež strach nebo nevoli z toho, že bude kritizován druhými. A tím pádem ty neblahé myšlenky mají trvání. Jestliže jsme hluboce vstoupili do tohoto stavu prvního stupně procesu probuzování, který není ještě skutečné probuzení, protože je motivován egem, je motivován pojmem, že to je já, které něco zastavuje a že ty dobré věci a ty špatné věci patří nějakému já a ne příčinám a důvodům. No a právě proto nevidíme, že mysl je, že základem mysli není nějaké já, ale mysl je pouze proces. A tento proces podle Abidármy podle buddhistického učení, má tři fáze. Vznikání, potom, co něco vznikne, pak to setrvává. Potom, co to setrvává, je obětí nestálosti. No a ta nestálost vede k zaniknutí. Čili čtyři fáze. Shen, Zhu, I, Mie. Nejprve, jestliže na základě pozornosti se mysl spojí s nějakým objektem, vzniká proces myšlení. Jestliže jsou příčiny a podmínky, tak ten proces myšlení trvá, má trvání. Hm? Pak. Všecko, co je proces, je nestálost. No a všecko, co je nestálost, to podle tervádového učení na základě příčin a důvodů dojde k zaniknutí. Na základě sanskritské. Tradice Koša, toto zaniknutí je přirozené. Je třeba pochopit, že Mahajána je hlavně hm, na základě pochopení tradice Sarvastivada, a Sautrantika, hm, které v Tibetu se všichni žáci. Hm, kurzu hm? učí, hm? jaký je, je interpretace čtyř tradic. Hm? Sarvástiváda, Sautrantika, Yogačára a Madhyamika. Hm? No a podle tradice eh, Sarvástiváda a Sautrantika, která je hm? eh, k nám sprostředkována na základě Jedné z nejdůležitějších knih, který se učí. studenti buddhismu v Číně i v Tibetu učí většinou na spaměť, Abédharma Koša, která má také komentáře různé. A podle Abidarma Koša, i podle Sarlástivány, i podle Sautrantika, vlastně co Vystává v procesu, to vyvstává na základě důvodu a příčin, má trvání, podléhá nestálosti a přirozeně mizí. Podle trvádové učení, též mizení je na základě příčin a důvodu. Když věci přirozeně mizí, pak e, není těžké si z toho odvodit, že e, vlastně e, to e, definitivní uhasnutí, hm? neprechodné uhasnutí je vlastně přirozený stav a to je přesně to, co e, vlastně e, Mahajánové učení, nedualistický, nedualistické, nedualistické Učení buddhismu učí. Učení sutra velké moudrosti, Pragy a Paramita právě učí, že nirvána je přirozený stav, prákryty nirvána. A ten přirozený stav my získáme tím, že jak diamantová sutra učí, že necháme vystávat mysl, aniž by jsme na ní ulpívali. No ale my na mysli ulpíváme, protože ji spojujeme s pomyslným egem. A v prvním procesu probuzování my ještě vlastně to, že nenecháme pokračovat mysl, která nám a bytostem škodí, my vlastně se, jsme v paradoxu, že věříme v probuzení, ale ještě nemáme vlastně žádnou skutečnost. Tobě, kromě víry hm? v to, že něco tam je, co zašpiněné není. No a tak hmm, první stupeň je stupeň vlastně víry v původní probuzení a víra v původní probuzení je tež poznání, jak jsme se učili, neprobuzení. Nemůžeme poznat probuzení bez poznávání neprobuzení. A nemůžeme poznat neprobuzení bez poznávání probuzování. No a jestliže získáme tento první stupeň probuzení, je spojen se, s porozuměním, že mysl, která vystává na základě karmy, nebo přirozenost mysli, jak se učíme, nevystává, vystává zaniká. V každém okamžiku zaniká na základě důvodu nebo příčin nebo zaniká prostě, ne, to je vyrozenost mysli. No a tento stupeň je první stupeň procesu probuzování, protože není spojen s pochopením mysli, která nevzniká a nezaniká. Hmm? Proto jdeme od konce, na konci je první, musí být něco vznikat, pak má trvání, podle některých e, učitelů, aby darmi trvání je tež vlastně e, neexistuje, Stejně tak, jako když hodíme kámen do vzduchu, když ztrácí hm, energii, tak stojí ve vzduchu a nebo okamžitě padá. Hm. Podle některých chvili, chviličku stojí, podle některých ta chvilička stání též vlastně hm, Neexistuje skutečně. Této tradici samozřejmě je jisté stání a po stání pak na základě nestálosti se vlastně vrací mysl do, do své do svého základu, ať už nazveme tento základ Bhavanga jako v Tereoádě, což znamená důvod existence. Důvod existence je kontinuita mysli, jestliže není kontinuita mysli, není kontinuita existence. No a v, v této tradici, v sanskrité tradici, tato mysl se nazývá alaya. A jak jsme se učili, ta álája má v sobě jak aspekt vznikání a zanikání, tak i aspekt nevznikání a nezanikání. A tyto dva aspekty jsou nezbytné v této tradici, aby jsme pochopili naši zkušenost ve světě. Jestliže vše jen vzniká a zaniká, no tak eh, eh, buddhismus je hilismus. Existuje kontinuita mysli, a v té kontinuitě mysli, právě v této tradici, pochopením kontinuity mysli, můžeme též poznat to, co vlastně je základem této kontinuity. No a to se jmenuje právě takovost. A tato takovost je vlastní přirozenost mysli. V čínské tradici se to nazývá eh, eh, přirozenost budoucí, forcing, Teď, než mysl zanikne, musí podlehnout změně. Pokud nepodlehne změně, nemůže zaniknout. Čili zastavení té neblahé mysli je vlastně zaniknutí neblahé mysli. A pochopení, že myšlení má podklad, který trvá, to je moudrost, která vidí nestálost myšlení jako něco, co vlastně. Na co by jsme neměli ulpívat, protože existuje, a v tomto druhém stupni probuzování my už získáváme přímou zkušenost toho, buď na základě realizace víry u bodhisattvu anebo na základě přímé zkušenosti nirvány, jakožto něčeho, co je opakem nestálosti. Bodhisattva to dosahuje vírou. Žák to dosahuje. Praxi vypasany, což je... Samády nestálosti, vlastně. Hm? Vypašana je též, samády, které pozoruje stav vznikání a zanikání jako něco, co je třeba transcendovat. A ten, kdo to transcenduje, to je Vlastně darma, skutečná dharma je nirvana, Ale ten, kdo to transcenduje, transcenduje na základě správného rozlišování. Správné rozlišování vede k tomu, že se žák odvrací od samsáry a obrací se k nirváně jako k něčemu, co je opakem samsáry, co existuje v odklonění od samsáry. Čili samsára a nirvána jsou dvě neslučitelné veličiny. V případě bodhisattva dosahuje bodhisattva na základě praxe víry, která obsahuje též uvědomění, bdělou pozornost, správné úsilí a odpojení. Dosahuje poznání, že vlastně ten stav nestálosti není Skutečný. Zatímco žák to dosahuje na základě vypasany tím, že se odvrací od nestálosti a hledá to, co přesahuje rámec nestálosti. Jestliže projde stupni, hlubšími stupni vypasany, pak se v jeho mysli otevře prostor pro to, co přesahuje rámec nestálosti. Ale vždy, jakožto něco, co je neslučitelné, se stavem nestálosti. No a tím pádem ten, kdo je v druhém stupni procesu probuzování, neakumuluje formace vůle. Hm? My, jelikož nejsme familiární se stavem hm? nestálosti jako něčeho, co není Skutečné právě proto, eh, my můžeme ještě akumulovat formace vůle. A akumulování formací vůle není nic jiného než karma. Hm? A ten, kdo akumuluje karmu, hm? ten samozřejmě vytváří podmínky a příčiny hm? příštích existencí. No a v případě toho, kdo dosáhl, tohoto stupně probuzení, on proniknul nestálost a právě proto hm, vidí to, co stojí. Tím, že pronikneme nestálost, vidíme to, co stojí a to, co stojí, se stává objektem pímého poznání. Nebo Mého poznání stává se objektem eh, eh, hlubšího pochopení reality. Čili realizovali jsme, že akumulovat formace vůle je nic jiného než ducha, že ducha znamená stav nestálosti, stav nestálosti nikdy nemůže skutečnou trvající skutečné trvající štěstí. No ale ten, kdo tohoto stavu dosáhl, ať už je to žák, který vstoupil do proudu dármy, stoupil do proudu dármy, který ho nutně dovede do nirvány ať už v tomto životě nebo maximálně podle aby dharmy, v sedmi životech, když je líný jako většina z nás. No ale eh, vlastně to, že se stane osvobozen ze strasti nestálosti, je pro něj zaručené. No a proto jeho nečistoty mysli vystávají, ale nemají trvání, protože okamžitě je pozná jako něco, co do skutečné mysli vlastně nepatří. No ale takový žák a takový bodhisattva, který dosáhl realizace víry, hm? první stupeň probuzení bodhisattvu je vlastně realizace víry. Tento spis se jmenuje hm? Vystání víry v Mahajánu. Mahajána je jedna mysl, nedualistická mysl, která je Luna lůna základem mysli všech bytostí. Bez tohoto základu my se nikdy budhy, bodhisattva nebo i žáky nemůžeme stát. Ale ten, kdo je v druhém stupni procesu probuzování, ať už je žák nebo bodhisattva ovšem ještě nemá zkušenost těla darmi. Hm? To, čemu se říká přirozené budhoství nebo ta tágatu, to je tělo dármy v eh, vlastně ve stavu zašpinění. Ale tento stav těla dármy ve stavu zašpinění a poznání jeho je vlastně předpoklad nedualistického probuzení. Právě proto v této tradici poznání podkladu mysli jako těla Tathagatu, které je stejné jak v žácích, tak i v bodhisatve, tak i v obyčejných bytostech, který je vlastně podstata, já nemám rád to slovo podstata, ale lepší, nemáme základ mysli, bez toho základu mysli v této tradici nemůže existovat bez poznání základu mysli, nemůže, pozn... nemůže... Hm? nemůžeme přijít k nedualistickému poznání. Nedualistické poznání je poznání těla pravdy, dharma, kaya. Jestliže poznáme kája stejně tak, jestliže poznáme nirvánu jako něco, co stojí oproti samsáře. Poznání, jestliže poznáme nirvánu, jsme v proudu, do, který nás povede, i když jsme líní do nirvány. Jestliže bodhisattva získá, a to je pak skutečný bodhisattva, získá bezprostřední znalost těla pravdy, pak je skutečný bodhisattva a ta darma, nedualistická darma, což je tělo pravdy, ho vlastně povede, bude mít jistotu, že dosáhne skutečného budovství. To znamená probuzení společně se všemi bytostmi. Které je založené ne na rozlišování, ale na nerozlišující myšli, mysli. Rozlišování se říká vykalpa, Vy znamená v sanskritu rozlišovat a kalpa, klp, znamená vlastně e, fabrikovat. V této tradici my fabrikujeme na základě rozlišování. To není dobrý překlad rozlišování, ale tak se to překládá. Jedná se vlastně o ulpívání na rozlišování. Jestliže se staneme svědky těla darmi, no tak my máme rozlišování, ale my přestáváme ulpívat na rozlišování. Protože jsme prokoukli nejenom nejáství, a tím pádem se zbavili ulpívání na ego, na já, ale to je stav druhého stupně probuzování. Získali jsme plné pochopení nesmyslnosti chytání se pojmu já, ale přesto na základě Získali jsme to na základě správného rozlišování. A my ještě, aspoň v této tradici, my máme stále tendenci držet se správného rozlišování, držet se objektu, jako kdyby tam skutečně byli. Držet se objektu, jako kdyby tam skutečně byli. Jenomže Základ nedualistického poznání sebe a světa je, že všechny věci, jak tvrdí Diamantová sutra, jak tvrdí mnoho jiných Mahajánových sutel a traktátů, všechny fenomény bez jakékoliv výjimky jsou pouze snem pouze ozvěnou, pouze druhým měsícem, pouze odraz, zvrcadle a tak dále. A tak dále. Mnoho různých vyrovnání stavu existence, tak, jaký vnímáme na základě dualistického pochopení. No a v abydarmě ty objekty, mysli, ty tam skutečně jsou. Podle teroládové teorie, první, puré, džáta, pačaja, ty objekty mysli jsou před vyvstání mysli. Ty tam jsou v nedualistické reací, mém pochopení ty tam jsou, ale jako sen, jako ozvěna, jako produkt, magie, který moudrý muž nepovažuje za něco, co se dá chytit. A právě proto ten, kdo realizuje tělo dármy, ten se zbavuje nejprve pochopením pak realizací se zbavuje ulpíváním na veškeré fenomény. Nejenom na jáství, nejenom na představu já v procesu poznání. No a vše, co poznáváme, my poznáváme v procesech a to, co je v procesu, to nikde nestojí. a to nikde nestání, to je právě firozenost mysli. Podle Damapady i vlastně Arhat realizoval tu mysl, která nikde nemá dům a která nikde nestojí. Teď, jestliže v této tradici, jestliže dosáhneme částečné probuzení to znamená probuzení dané přímo zkušeností těla darmy, které není omezené, které samo sebe prosvětluje a prochází všude bez překážek. Hm? Pak. Mluvíme o částečném probuzení. To je třetí stupeň v procesu probuzování ády hm? body. To znamená v procesu vracení se k přirozenosti mysli. Hm? Posledně jsme mluvili o tom, že ten proces ády body je postaven na pochopení původního probuzení. A původní probuzení je právě jen v relaci k neprobuzení. Bez poznání původního probuzení my nemůžeme poznat neprobuzení a bez neprobuzení my nepoznáme původní probuzení. A když se dostaneme na začátek, staneme se budhou. Vracíme se k tomu, co se nikdy nenarodilo tím, že pronikneme narozením. Teď, aby jsme pronikli narozením, musíme první proniknout zaniknutím, jestliže pronikneme zaniknutím, pronikneme tím, co stojí a nezaniká. No a pak můžeme pochopit, že to, co je nestálé, To, co je nestále, nikdy vlastně nevzniklo. A to, co nevzniklo, nikdy nemůže zaniknout. Tak ten třetí stupeň probuzení, což čás je částečné probuzení, je probuzení, které tvoří Poznání bezprostřední, které se postupně prohlubuje. Ten první stupeň skutečného nedualistického probuzení se nazývá čistá nebo neboli pramudita, to znamená radostná mica. Skutečná radost spočívá v tom, že jsme poznali to, co nás nikdy nemůže opustit. Ale to, co nás nemůže nikdy opustit, to stojí tím, že nikde nestojí. A právě proto může vše proniknout. No a na začátku toho, vše pronikne na v základě pochopení Dharmakai tím, že my jsme schopni vlastně parityága všechno dát, aby jsme se stali jedni s budou, se skutečnou podstatou naší mysli. No a to, to probuzení se prohlubuje ten, kdo je v prvním stup stádiu, v prvním brumy, probuzení, ten nevidí toho, který si osvojil druhý stupeň, ten, který se osvojil druhý stupeň, má přístup k hlubšímu samády, neboť si osvojil perfektní samvara, perfektní šíla, která nedovolí, aby zašpiněné myšlení v něm mělo Nějaké trvání, no a tím si osvojítež koncentraci a všechny výsledky koncentrace a též pak v různé stupně vypasany na základě pochopení darmakáji, na základě pochopení toho, že není žádný, že veškeré. rozdělování veškeré hmm. rozdělování je vlastně rozptylování hmm? a skutečně koncentrované mysli, koncentrované na co? Na, na nemyšlení. Hmm? Skutečně koncentrované mysli, pak veškeré rozlišování se stává iluzorní. No a to je skutečné proniknutí souvislého vznikání. V souvislém vznikání nic nemůže stát. To, co stojí, to jsou pouze jména, koncepty. Když poznáme, že nic nemůže stát, my se pak nechytáme objektu vnímání a tím vlastně naše mysl se stává nepohnutelná. Což je osmé stádium probuzení bodysatru, které podle komentářů autora, kdokoliv to byl, tradice tvrdí až který žil, který žil v někdy prvním století našeho letopočtu, kdy tyto pravděpodobně, tyto velice rozvinuté Mahajánové koncepty ještě nebyly. Ale mnozí tvrdí, že je to jeho vlastně manifestace, jeho přímého poznání, prýmého poznání jaké mysli, ty neměné mysli. Hm? Jestliže poznáme neměnou mysli, můžeme pak hm? objekty vytvářet myslí. No a pak sádu mati, devátý stup probuzení je, že si osvojíme Veškeré dármy a můžeme tím pádem působit ve světě všude bez překážek a plně využít inteligence cesty k tomu, aby jsme uvedli na cestu bez hranic. Hm? No a tím se stáváme vlastně mrakem darmy, darma mega. Hm? No a jsme připraveni, získali jsme veškeré tu moudrost a mm, upája prostředky k tomu, aby jsme vlastně prokoukli, z čeho všechno vychází, aby jsme prokoukli skutečný stav mysli, což je budovství. Čili předešlé dvě stádia Procesu probuzování stále ještě považují objekt hm, mysli za něco skutečného, rozdílný od subjektu. Ten, kdo má kýmou zkušenost těla dármy rozumí eh, dharma šunyata, rozumí, že skutečný, Stav všech fenoménů je právě ta nedualistická prázdnost, ale rozumí to samozřejmě jen částečně. Hm? Podle apidarmy či ta matrata, to znamená to, že nic nemůže existovat bez skutečné mysli, a z tý skutečné mysli tež vychází hm, naše zkušenost. To je vlastně proniknutím začátku. No a pak získáváme Vajra Samády Vajra hm? Upama samády, Samády jako diamant, hm? což je eh, vlastně realizace bodičity, realizace aspiraci, aspirace na plné nedualistické probuzení. Čili ten, kdo realizoval dharmakája na, na různých stupních realizace, ji realizoval jen částečně. Ještě neproniknul do samého začátku, který je dharmakája, který je nedualistický stav. Ale získal tomu, čemu se říká je neodvratitelný od procesu nedualistického probuzení. Od procesu probuzení společně se všemi bytostmi. Ani Budha neosvobodil všechny bytosti, ale tím, že Realizoval potenciál čistoty ve všech bytostech, vlastně osvobodil všechny bytosti. No, bodysatva, který má přímou zkušenost, že vlastně dualistický proces. Myšlení pochází z mysli samotné, z pravé mysli, která je prostá rozlišování. Tak vlastně proniknul to, že nestálost existuje jedině na základě toho, co se nemění a to, co se nemění, no to je ta pravá mysl, to je ta dharma kája. Ale ještě neproniknul do probuzení. Proniknul jenom to, že to, co se mění, se vlastně nemění. To, co stojí, vlastně nestojí. Na tom je založená vlastně celá nedualistická praxe na tomto pochopení. Zrození není nic skutečného, jelikož zrození není nic skutečného, zaniknutí tež není nic skutečného. Myšlení, proces myšlení pochází pouze ze, z obrazu neboli mimita, neboli ze symbolu. Pokud Není nějaký obraz, no tak není vnímání. Pokud není vnímání, není ani počitek. Pokud není počítek, tak není ani vůle. A pokud není vůle, tak mysl je zůstává čistá a vlastně může, jak se dozvíme, pokračování tohoto textu, může pronikat všude a činit nepochopitelné činy, čili se stejně jako Buddha se vlastně nastavuje na ten skutečný stav mysli, který má schopnost všechno proniknout a všechno prosvítit. Čili, jestliže věříme v této tradici, že existuje nějaký objekt jako něco odděleného od subjektu, jedná se o hruby, hrubou formu rozlišování. Jestliže ale získáme poznání těla darmy, který všude proniká, které není ani to, ani ono, tak pochopí mysl, která nikde nebydlí a tak, jelikož pochopí mysl, která nikde nebydlí, opouští hrubé rozlišování a na základě jemného rozlišování, na základě pochopení, to se budeme učit, toho, že kontinuita mysli pochází z karmického vědomí, které vytváří rozvíjející se vědomí. Na základě rozvíjejícího se vědomí máme vědomí, které manifestuje objekty. Hm? no A pak máme intelekt, který rozlišuje. Na základě intelektu, který rozlišuje, na základě to se budeme učit na základě počitku, no tak máme kontinuitu. Tak se kontinuita je, že něco se nám líbí, něco se nám nelíbí, něco chceme, něco nechceme. No a tak jsme vlíváni do hrubých forem rozlišování, které nakonec vedou k uvázání na karmu a na proces kontinuity proces na základě, ne jak se budeme učit, ne na základě skutečného poznání, ale na základě karmického vědomí. Ne na základě proniknutí uvědoměním karmického vědomí, které vlastně naší myslí ovládá, aniž bychom si toho byli vědomí. Jestliže získáme třetí stav probuzení, v každém momentu si toho budeme vědomí. No a tak získáme znalost toho, že čemu se říká v každém momentě si budeme vědomí toho, že veškeré ulpívání na objekty, ať už na soucnu, skutečné soucno v bytostech, nebo ve věcech hm? je něco, co do skutečné mysli vlastně nepatří, a právě proto se nemá skutečné zrození ani skutečné zaniknutí. A tak mysl v tomto stádiu, které se prohlubuje, nemá. žádné skutečné přebývání v sobě i ve světě, a tak eh, nikde nebydlí. A tím, že nikde nebydlí, vlastně bydlí tam, kde se nikdo bez skutečného uvědomění nemůže zabydlet. To je paradox, který krásně využívá dualistická tradice. V kterým jsou ráci zenu, by měli být familiární. Hm? Vlastně naše zkušenost ve světě je paradox. My bydlíme tam, kde se bydlet nedá. A právě proto. Nechápeme svoji vlastní přirozenost. Jestliže máme velkovou zkušenost tohoto stavu, je to též probuzení, ale toto probuzení je vlastně nikdy nemůže trvat. Bude jedině trvat, až se staneme skutečnými bodysatvy, který mají bezprostřední znalost těla dármy. No a tím kvělkovým stavům pobouzení tomu se říká eh, krajů, satory, hm? ale v našem případě netrvají, až se staneme skutečnými bodysatvy, hm? který Realizovali čistou mysl a prodlévají v čisté mysli s radostí. No, tak tento stav se stává přirozeným. No a tím pádem, jelikož máme částečné probuzení, které prohlubujeme, můžeme se dostat do vlastně stavu budhovství. Do stavu budovství se dostáváme tím, této to tradici, že meditujeme vlastně na to původní probuzení. Původní probuzení vlastně nevyvstává, ale my ho můžeme poznat tím, že. Praktikujeme nedualistické poznání a upája a prostředky, které toto nedualistické poznání prohlubují. No a tím pádem ta, to nedualistické poznání se ne skutečné objekty, ale to nedualistické poznání se stane objektem našeho poznání. To neznamená, že ty objekty neexistují, ale ty existují v rámci nedualistického poznání. No a jestliže to nedualistické poznání, jestliže se dostaneme na jeho začátek, tak vlastně pronikneme to, že narození vlastně není narození, a tím rozbijeme vlastně jakékoliv uvázání na cokoliv, co se narodí. Hm? No a tím pádem vlastně ten proces dosažení budovství je proces očisty a tato očista se děje, jak se budeme učit, na základě mentálně vytvorených, Zemí, čistých zemí, vědomí, ve kterých vlastně se rozpouští, uvázání na rozlišování, čili v těchto čistých zemích, což jsou vlastně zemi naší. Země, naší čisté mysli ty se jeví na základě toho, že vlastně mysl si je stále připomíná a stávají se tím pádem daleko přirozenější a jasnější než ty naše představy objektů, které existují. No a tím pádem, že se mysl familiarizuje s tou čistou zemí, což je vlastně skutečná podstata mysli, no tak i pohyb mysli, proces myšlení se stává Skutečnosti, z hlediska neskutečnosti. A rozumíme, že vše, co se v mysli zrodí, může být jedině objektem karmického vědomí. A skutečná mysl nemá žádné vyvstání. Vystání je na základě objektu a objekt. Patří karmickému vědomí. Tedy na základě prohloubené praxe bodhisattva poznává, že veškeré objekty, tak jako v Avatamsaka Sutra, jsou dána na základě nejprve Manjúšriho uvede do praxe Čistého jednání, a pak 25 učitelů ho učí transformaci mysli v čisté chápání. Až nakonec majitel ho uvede do stavu probuzení. Čili jak se budeme učit? Ten, kdo prohlubuje poznání nedualistické mysli, ten vlastně zanechává jakékoliv upětí na, na poremné tělo hrupa Kája a jeho mysl se usazuje v Dharma kája ne v růpakája. Růpakája zane, zanechává na transformaci mysli hm? čistými formami, které jsou produktem mysli samotné. A tyto čisté formy jsou jeho vlastně formy, užitkové formy radosti. No a na základě těchto čistých forem rozumí, že mysl nebydlí nikde. A jestliže rozumíme, že mysl nebydlí nikde, pak myšlení není žádné myšlení v tom smyslu, že nikomu je pouze proces. Jestliže bodhisattva dosahuje achalabůmy, mysli, která vlastně se nemění, ale mění objekty podle vlastních představ, no tak vlastně už je neodlučitelný od stavu skutečného probuzení. No a tak na základě bodhisatovské praxi, která spočívá v hlubším a hlubším poznávání dharma kája, která vše prosvěcuje, všude proniká, tak splňuje podmínky k tomu, aby jeho mysl se spojí s tím, co nevyvstává a v jednom okamžiku pak opouští jakékoliv Upínání na cokoliv. No, a tomu se říká Vajropama samády. Samády podobné diamantu, které se v tradici zenu se to nazývá a praktikant zenu se tak učí. To znamená samády nepřetržitého vidění přirozenosti mysli. Xin, xin. Hm? Vyrozenost mysli je budovství. A budovství, v budovství ty znaky objektu se pouze odráží jako v zrcadle. To, co se odráží jako v zrcadle, se nedá chytit. A to, co se nedá chytit, bydlí ve skutečné mysli. No a všechno toto je třeba pochopit, než skončíme, že všechno toto, všechny tyto názvy, všechny tyto vysvětlení jsou pouze a jen, v této tradici prostředky a prostředky, jestliže se stanou hm, objektem ulpívání, no tak my jsme je vlastně nepochopili, hm? protože my používáme jména tak jako používáme prst, aby jsme viděli. Hm, plný měsíc, ale ten prst není plný měsíc. Ale v této tradici toto vysvětlení a tento postup v procesu probuzování je ten nejlepší prostředek, jak vlastně pochopit tu původní čistotu mysli, tu původní nirvánu, hm, která nepatří nikomu a patří všem bytostem. No a ta, v čínské tradici tuto původní přirozenost mysli poznáváme jak náhlým probuzením tím, že si uvědomujeme. Že vše, co vzniká a zaniká, není skutečné, ale skutečné poznání je to poznání, které nás nikdy neopustí. Hm? No a to poznání, které nás nikdy neopustí, to je poznání, které získáváme v této tradici právě na pochopení hm? z nepoznání. To je první. Poznání, které není skutečné poznání, protože je založené na tom, co neexistuje. Druhé, druhý stupeň, jak jsme ho vysvětli, se nazývá šiangstě, to znamená probuzení, které je šiang -s, šiang -s znamená je zdánlivé probuzení protože spočívá na správném rozlišování a jakékoliv rozlišování nemůže nás přivést do skutečné nirvány, která nemůže být dualistická. Pak částečné probuzení, protože Ještě nevede k poznání hm? začátku poznání té skutečné mysli, té jak Jakmile vlastně začneme myslet, to je, se říká v Zenu, jakmile začneš myslet, no tak vlastně v tom momentě ztrácíme dármakáju, protože ty. Instinktiv nás se napojit na myšlení jako na něco skutečného, ty začnou pracovat. A když se místo jak se budeme učit, napojí na objekty jako něco skutečného, no tak se stotožňuje s myšlením, které je iluzorní. A když se napojuje na myšlení, které je iluzorní, no tak se napojuje na nevědomost. Čili jakmile začneme myslet a věříme, že to myšlení má realitu v objektu, který je oddělený od subjektu, no tak to je iluzorní myšlení. A vykalba. Jestliže získáme třetí. Stupeň probuzení, částečné probuzení, tak vidíme, že to rozlišení dualistické vůbec nemá opodstatnění v realitě. To objekt a subjekt toho rozlišení nikdy skutečně nevystál. No a když pochopíme, že jedině to, co skutečně nevystalo, je skutečné a v něm se odráží všechny objekty poznání. Získali jsme stav na základě prohloubení částečného probuzení. Také pro dnešek to by bylo všechno. Hm? E, naplnili jsme čas, možná Neměli jsme čas na otázky a odpovědi, tím začneme příští týden. Hm? Možná tento, toto pochopení je trochu těžké, ale text se snaží v příštích částech, které přijdou, pak naše pochopení tohoto procesu probuzování z nevědomosti ve vědomost a z vědomosti zpět do nevědomosti, aby jsme vlastně získali jasnou představu toho, co skutečně nás dvorí. Tak dobrý ji džong Nechce zásluhy této praxe přenesou na všechny bytosti, aby my získali stav plného probuzení. O to bo.